la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C0510 și Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mănânchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să inspire pe preacredinciosul său slujitor, preotul Niculiță, să le aștearne în Scris. Apoi tot prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, meditațiile acestea fiind preluate de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost prelucrate și rânduite sub forma unor lecțiuni a 30 de minute fiecare, în așa fel încât să poată fi difuzate pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C05, și 2 va debuta cu prilejul citirii versetului 29 al întâi epistole Epistole lui Pavel către Corinteni, capitolul 7, de care ne vom apropia de îndată ce mai întâi am să dau citire unei istorisiri de subtitlul Fumul lui Cain și în sat la noi, relatată de acela care a fost marele preot Iosif Trifa. Spunea el așa, Cain și Abel din Biblie au adus jertfă de mulțumire lui Dumnezeu pentru belșugul și prisosința cu care îi învrednicise Domnul. Cain însă a adus o jertfă rea, căci el a jertfit bucate rele, dar mai rău îi mulțumesc creștinii de astăzi lui Dumnezeu pentru tot, ducându-se la băție, aldămașuri și săvârșind tot felul de păcate. Când eram preot la țară, într-o toamnă bogată, în rod, Dumnezeu ne am învrednicit cu belșug de prune, cum nu mai avusese noi de multă vreme. Dar, vai, ce groaznică iarnă ne-a adus acest dar! Oamenii au petrecut tot timpul bând, țuică și urlând, viața lor a fost numai de și bătăi, care au dus până la omoruri. Toată iarna a fumegat la noi în sat, cazanul de făcut rachiu, jertfelnicul diavolului și fumul lui Cain. Așa știu creștinii să mulțumească lui Dumnezeu pentru darurile și belșugurile cu care ne-a dăruit el, bunul nostru Dumnezeu. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu vorbește tuturor acelora care vor să ia aminte la el, dar mai ales credincioșilor. În Biblia ortodoxă, în Biblia tipărită sub îndrumarea și cu purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române cu aprobarea Sfântului Sinod la anul 1988, în Epistola lui Pavel către Efeseni la capitolul 5, versetul 18 de la pagina 1331, așa citim. Și nu vă îmbătați de vin în care este pierzare. Dragii mei creștini, dragi creștini ortodoxi, protestanți și de care veți fi fiind, beția este o destrăbălare, beția duce la pierzare așa cum spune aici. Să nu ne jucăm cu numele de creștini și cu Biblia lui Dumnezeu. Dacă ne-am asumat numele de creștini și ne permitem totuși să trăim după cum vrem noi, atunci vai de noi. Pentru că în afară de plata păcatului pe care trebuie să o primim pentru păcatele săvârșite, trebuie să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu și pentru îndrăzneala, pentru cutezanța de a ne lua numele de creștini, dar a trăi după placul firii noastre vechi. Fie bine primit îndemnul acesta pentru toți cei care practică beția, pentru toți aceia care se îndelednicesc cu băutura și totuși se numesc creștini, să ia aminte la acest lucru să le fie milă de propriile lor vieți și astăzi să se pocăiască adâncă înaintea lui Dumnezeu de păcatul acesta și de altele, dar vorbind despre păcatul beției astăzi, ca nu cumva să ajungă la pierzare, căci așa spune cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit, că cine se îmbată ajunge la pierzare. Este vreme însă, acum, pentru cei care au primit de la Dumnezeu harul să mai fie în viață și să asculte aceste îndemnuri, este vreme și posibilitatea să se pocăiască și cine n-a primit nașterea din nou să o primească acum prin pocăință și botez în urma credinței în jertfa Domnului Isus Hristos să fie eliberați de patima de duhul acesta albeției împreună cu toate celelalte și să trăiască de acum pentru slava lui Dumnezeu și pentru fericirea veșnică și nici de cum pentru pierzarea veșnică. Te rugăm, Doamne Tată Ceresc, să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj aducând lumine asupra tuturor acelora care sunt robiți de patima beției și să le arăți că dacă așa vor continua ajung la pierzare. Binecuvântează pe fiecare cu Duhul Cu puterea de a se pocăi Iar pe noi care suntem deja copiii Tăi Dar suntem și noi păscuți De ispita aceasta și atâtea altele Ajută-ne să ne pocăim din nou Și toți, Doamne, încrezându-ne În Tine și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt Să trăim ca adevărați copiii Tăi Pentru slaba Ta și fericirea noastră veșnică Amin Nu pot să păstrez! În Tine, capul sus când Domnul vine apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 29 de la 1 -a epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 7, care astfel glăsuiește. Iată ce vreau să vă spun, fraților, de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Dragii mei, pentru un creștin adevărat, ori cât de importante ar fi lucrurile pământești, ele totuși sunt secundare față de lucrurile duhovnicești, pentru că cele dintâi sunt trecătoare, pe când celelalte sunt veșnice. Cât de însemnată ar fi viața în căsnicie? Ea este totuși pe planul al doilea, căci pe primul plan este căsătoria duhovnicească, spirituală, cu Domnul Isus Mirele Ceresc. Cea din întâi este trecătoare, cea de-a doua este veșnică. Oricât de arzătoare ar fi viața pământească, ea are totuși mai puțină valoare pentru că este trăcătoare față de viața cea nouă, primită prin credința în Domnul Isus Hristos, viață care este veșnică și fericită. Răscumpăratul Domnului Isus, pe lângă multele daruri primite de la răscumpărătorul său, a primit și darul înțelepciunii și al luminii ca să poată deosebi valorile și să nu pună o valoare mai mică înaintea uneia mai mari, să nu-și lege inima de ceea ce nu-i principal, ci să se dăruiască în întregime valorilor celor mai mari. Unul din semnele celui născut din nou este și acesta. Nu-și mai leagă inima de nimic din cele strecătoare, ci toată ființa și-o contopește cu Domnul Iisus Mântuitorul Său și toate lucrurile pământești împreună cu viața lui fizică le trece prin Domnul Iisus și așa le înfăptuiește. Toate le supune Domnului și lucrării sale, pentru că toate trebuie să poarte pecetea sfințit pentru Domnul. Orice stare de lucruri din viața credinciosului, de care nu dispune Domnul 100%, este un vrăjmaș de temut. Tot ceea ce nu este predat Domnului, duce spre păcat și moarte. Zice o veche carte că plinătatea cunoașterii are ca semn nealipirea bineînțeles, de lucrurile pământești. După cum o săgeată zvârlită din arc nu se alipește de ceva, tot așa trebuie să treacă și creștinul prin lume. Iată ce vreau să spun, fraților, ne zice aici Apostolul Pavel, de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Cu fiecare zi, cu fiecare ceas, cu fiecare clipă, vremea noastră de stat aici pe pământ se scurtează și ne apropiem de pragul pe care trebuie să-l pășim în veșnicie. Pentru unii mai devreme, pentru alții mai târziu, unii vor trece prin moarte, alții vor fi răpiți, oricum, toți trebuie să pășim într-un fel sau altul acest prag. Ce fel de viață ar trăi, cei care ar ști că peste un ceas trebuie să moară? Vremea s-a scurtat și se scurtează mereu. Suntem noi de plin conștienți de lucrul acesta? Trebuie să răscumpărăm mai bine vremea, dragii mei, dând-o Domnului și lucrării sale, investind-o în lucrurile, în valorile veșnice. O credincioasă s-a stabilit pentru câteva luni într-un alt oraș. Aflând că aici este o adunare creștină, s-a lipit de ea și lua parte cu regularitate la toate strângerile. Un bătrân lucrător din adunare, văzând-o, a întrebat-o dacă n-ar vrea să contribuie și ea cu darul pe care îl are la bunul mers al adunării și al câștigării sufletelor pentru Domnul Isus. Credința sa i-a răspuns, frate, cu multă plăcere aș face lucrul acesta, dar nu stau aici nici trei luni. La acest răspuns, bătrânul credincios i-a zis, O, eu nu știu dacă vom mai trăi trei ore și totuși continui să-mi îndeplinesc îndatoririle mele de creștin și împreună lucrător cu Dumnezeu. Femeia a stat o clipă, apoi privind spre fratele bătrân, i-a zis că a înțeles lecția. Frații mei, înțelegem și noi oare rostul vieții noastre de răscumpărați ai Domnului pe pământ? Înțelegem noi că suntem în întregime ai Domnului și că El trebuie să dispună de viața noastră în orice clipă? Ferice de noi dacă înțelegem și dacă ne lăsăm cu totul stăpâniți de Cel care ne-a răscumpărat. În versetul următor, la versetul 30, Apostolul Pavel ne dă un alt îndemn de care trebuie să ținem seama, având în vedere scurtimea vremii. Spune el, cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, cei ce se bucură, ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără, ca și cum n-ar stăpâni. Tot ceea ce se petrece în trupul omului credincios, în afară de păcat, și tot ce se petrece în jurul lui, nu poate să-l abată de pe calea cea nouă și vie pe care a pornit, dacă viața lui este ascunsă prin credință în Hristos. Și bucuria și tristețea, și sănătatea și boala, și câștigul și pierderea, și bogăția ca și sărăcia, toate câte țin de viața aceasta trecătoare, nu pot ajunge în Hristos, acolo unde ne este ascunsă adevărata noastră viață, ca să o împiedice în mersul ei. De lucrul acesta trebuie să fie conștient orice răscumpărat al Domnului ca să-și poată păstra liniștea și nădejdea în orice împrejurare. El trebuie să fie liber în Duhul lui de toate câte sunt pe pământ și care vin în atingere cu trupul lui. Tu, copil al lui Dumnezeu fratele meu, să-ți aduci totdeauna aminte că pe pământ ești călător și că nimic din cele ce atingi și folosești aici nu este al tău, ci totul este al pământului pe care călătorești, așa cum lucrurile de care te folosești pe un vapor sunt ale vaporului. Nu iei nimic din ele cu tine când ajungi la capătul călătoriei. Fii liber de toate ca să ai un mers normal și să poți ajuta pe cei împovărați. Să aduni în așa fel ca și cum n-ai avea nevoie de nimic, să pierzi în așa fel ca și cum ai avea de prisos. Nici cursul fericit al lucrurilor omenești, zice Sfântul Vasile cel Mare, să nu-ți producă în sufletul tău o bucurie nemărginită, dar nici necazurile să nu-ți înjosească privegherea și înălțimea duhovnicească prin deznădejde. Izbăvirea pe care a adus-o Domnul Isus, omului, nu are în vedere numai păcatul, ci și lucrurile bune de pe pământ. De toate trebuie să fie liber cel răscumpărat. Mântuirea din păcat și din lucrurile pământești, fie bune, fie rele, aceasta e mântuirea Domnului pe care o dă tuturor acelora ce cred cu adevărat. Creștinii sunt și trebuie să fie cei mai liberi oameni de pe pământ. Continuând pe aceeași temă, în versetul 31 de la 1 Corinteni 7, Pavel ne spune... Cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece. Cu cât un om are mai multe lucruri prețioase, cu atât este mai bogat. Un copil se crede bogat când are multe bile sau nasturi sau arșice, căci toate acestea se potrivesc cu vârsta lui de copil și fac plăcere. Un om din lume se crede bogat când are mult aur și argint sau pământ sau moștenitori. Un copil al lui Dumnezeu însă este bogat când are pe Dumnezeu ca tată, pe Hristos ca mântuitor și pe Duhul Sfânt drept conducător, sfințitor și mângâietor. Acestea fac mai mult ca orice altă avere de pe pământ. Este foarte de dorit să avem o dreaptă prețuire a lucrurilor. Dacă nu, înseamnă că socotim greșit ceea ce avem. Dacă luăm alama drept argint și argintul drept aur, ne vom crede bogați, deși nu suntem. Dacă vrem să facem o socoteală dreaptă, trebuie să socotim bogăție numai ceea ce este cu adevărat bogăție. Comorile omului din lume nu sunt și comorile creștinului. Prețuirea lui este alta decât a lor. Lucrurile lui de preț se deosebesc de ale oamenilor din lume. Sunt eu azi mai sărac în bani decât am fost acum 10 ani? Și sunt în același timp mai smerit, mai răbdător, mai serios, mai credincios? Atunci considerați-mă ca un om bogat. S-au înmulțit bogățiile mele în ultimii ani? A crescut averea mea, dar în același timp sunt mai mândru, mai firesc, mai nerăbdător și mai nepăsător față de Dumnezeu și lucrarea Lui? Atunci trebuie să mă socotesc cu un om sărac, oricare ar fi gândul oamenilor din jur despre averea mea. Cuvântul ne spune deci aici, având în vedere că vremea s-a scurtat, cei ce se folosesc de lumea aceasta să fie ca și cum nu s-ar folosi de ea, Căci chipul lumii acesteia trece. Un înțelept a spus așa, Lumea este ca o scenă, un grup de persoane urcă, altul coboară. Cine a jucat rolul de rege nu ia purpura cu sine. Spunem tu, casă sau tu, curtea mea, câți stăpâni ai avut? Un alt sfânt de seamă spune așa, dacă vrem să cunoaștem adevăratul preț al bunurilor pământești, atunci trebuie să le privim ca de pe patul de moarte. Da, iată adevărul. Fericit este cel care caută adevărul și se supune lui. Da, lucrurile acestea care s-au spus cu privire la lume și poziția pe care trebuie să o aibă credinciosul Domnului în lume sunt adevărate, acesta e adevărul. Iar cine se ascunde de adevăr și adevărul se ascunde de el și urmarea este mizeria și nefericirea acum și în veșnicie. Să trecem, dragii mei, prin lume, dar să nu ne legăm inima de nimic din ceea ce dăia. Numai așa trăim libertatea cu adevărat, numai așa ne putem păstra pacea și echilibrul și ne putem bucura în nădejde în timpul mersului nostru spre patria cerească. În versetul următor, la versetul 32, apostolul Pavel, din 1 Corinteni 7, ne spune așa Eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Într-adevăr, cu cât sunt mai puține obligațiile față de viața pământească, cu atât mai mult crește râvna și dragostea pentru cele duhovnicești pentru cele veșnice. Cu cât sunt mai puține poveri pământești, cu atât este mai ușor zborul spre cele cerești. Cu cât sunt mai puține legături cu pământul, cu atât mai multe și mai trainice sunt legăturile cu cerul. Cele două talere ale balanței vieții credinciosului, talerul duhului și talerul trupului, se ridică sau coboară după greutățile sau poverile puse pe ele. Talerul duhului atârnă greu când aduni pe el lucruri duhovnicești, atunci ești duhovnicesc. Talerul trupului atârnă greu când aduni pe el lucruri pământești, firești, atunci ești firesc. Cineva poate fi creștin sincer, dar prea multele poveri pământești îl împiedică să aibă un mers normal pe calea Domnului și îi stinge orice elan pentru lucrarea Evangheliei. Și cine nu lucrează pentru Domnul, nu trăiește pentru Domnul. Iată deci de ce spune Pavel aici, eu aș vrea ca să fiți fără griji. Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Sfântul Apostol Pavel, vă rog să fiți atenți, nu voiește ca cei necredincioși să nu aibă griji. Adică viața n-ar fi cu putință fără griji, ci voiește ca ei să nu fie robiți de grijurile pământești în dauna grijei pentru cele duhovnicești. Cineva poate fi căsătorit și totuși să se îngrijească de lucrurile lui Dumnezeu, iar altul poate fi necăsătorit și cu toate acestea să fie robit de lucrurile pământești. Aceasta atârnă în final de starea Duhului fiecărui credincios. Dacă ești liber în Duhul tău de lucrurile vieții acesteia, poți să te îngrijești de lucrurile Domnului. Sunt mulți căsătoriți, necăsătoriți, adică liberi, și mulți necăsătoriți, căsătoriți, adică legați. După cum se îngrijește de lucrurile Domnului și după cum caută să placă Domnului, după aceasta cunoști pe fiecare credincios dacă este căsătorit sau nu. Știți cine are inimă de înțeles să înțeleagă. La versetul 33 din 1 Corinteni 7 Pavel ne spune acum Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii cum să placă nevestei. În noul legămâni, viața omului credincios este o căsătorie. Spre deosebire de toate religiile lumii, Evanghelia Mântuirii a adus pe om în starea de căsătorie, vorbim simbolic, deci la modul spiritual, cu Domnul Hristos. Totalitatea credincioșilor noului legămâni formează biserica iar biserica este mireasa mistică a lui Hristos, este noua evă a noului Adam, prin care va fi regenerată întreaga lume, cum bine se vede la 2 Corinteni 11 cu versetul 2. Căsătoria înseamnă contopirea celor două ființe, făcând una singură, ca astfel să se înmulțească viața și să o apere. Căsătoria este legătura desăvârșită din toate câte există între ființe. Iată de ce Dumnezeu cere omului credincios care se apropie de el să încheie un legământ ca și cel al căsătoriei, cum vedem în Vechiul Testament la Osea capitolul 2 cu versetul 16. Creștinul adevărat este căsătorit cu Hristos mântuitorul său, vorbim aici în sens spiritual, pentru că lui i-a dat inima, lui i-a făgăduit, i-a promis că îl va urma și îl va sluji totdeauna. Toate celelalte legături pe care le mai face pe pământ sunt secundare și sunt supuse legământului încheiat cu Hristos. Și bărbatul și femeia, fiind răscumpărați ai Domnului Isus, sunt căsătoriți cu el, iar căsătoria lor, trupească dintre bărbat și femeie, este ceva secundar și supusă lui Hristos, cu care, prin Duhul, prin răscumpărare, sunt făcuți una. Credincioșii căsătoriți nu mai au treburi de ale lor, ci toate sunt ale lui Hristos, pentru că toate treburile trebuie să slujească lucrării sale pe pământ. Acesta este adevăratul statut al oricărui credincios indiferent de statutul lui civil. Și nu se mai îngrijesc de lucrurile lumii, de lucrurile vieții pământești, făcând un scop din ele, ci scopul credincioșilor, căsătoriți și necăsătoriți deopotrivă, este Hristos și lucrarea Lui. Dacă creștinul nu ia în serios căsătoria lui cu Hristos, atunci căsătoria pământească devine principală și toată ființa lui are în vedere numai lucrurile lumii. Atunci îi se potrivește într-adevăr versetul de mai sus care spune că cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii cum să-i placă nevestii. Numai atunci când viața cu Hristos nu mai este normală, credinciosul se îngrijește de lucrurile lumii făcându-și un scop din ele. Totul atârnă de predarea noastră în mâna Domnului. Iată deci un subiect foarte interesant și foarte important în același timp, la care ar trebui să cugetăm cu toată seriozitatea. Unde este căutarea inimii noastre? Către ce ne îndreptăm noi? Care este preocuparea de temelie a fiecarei zi a noastră? Este preocuparea pentru lucrurile de jos? Are în vedere îmbogățirea în lucrurile pământești și aduce un trai mai bun? Sau mai degrabă avem în vedere îmbogățirea în cele spirituale, să fim mai plini de sfințenie, mai plini de pace, mai plini de bucurie, mai plini de persoana Domnului Hristos ca prin viața pe care o trăim, să răspândim în jur mireasma aceasta minunată a cerului? Acesta este elementul care aduce în viața noastră adevărata împlinire, Adevărata bucurie, adevărata pace și adevărata nădejde, adevărata așteptare a lucrurilor viitoare. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C052 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim din toată inima ca aceste cugetări minunate, vorbind despre cele care sunt neapărat întemeiate pe Sfânta Scriptură, să găsească un răsunet puternic în inimile noastre ale tuturor acelora care suntem copii ai lui Dumnezeu, dar de multe ori ne mai fură și lumea aceasta și în loc să facem obiectiv numărul unu al vieții noastre, arătarea Domnului Hristos în viața noastră, suntem furați și noi de peisajul lumii trecătoare. Iar cei care nu l-au încă pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, care nu s-au pocăit și n-au devenit astfel o ființă nouă în Hristos, le dorim din toată inima să facă lucrul acesta cât mai curând. Cu prilejul acesta anunțăm încheierea programului C052 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin. Dumnezeu-l Harului, Noi te binecuvântăm, Deasupra Harului, Cel fărnoua ție-ți dăm. Noi te binecuvântăm și te lăudăm, și sfântă-ți dam, Doamne-n ți dam Doamne, Noi te binecuvântam Și te laudam Când te dau și sfântă-ți dam Doamne-n ți dam Doamne, Dumnezeul cu dragoste de, de, de foc Să-ți înățăm în felul ei Șerfa Sfântă-n oricelor Noi te și te lăudăm, vântăm, și te lăudăm te Când pe noi și Sfântă-ți dăm și și te laudă, când te dau și să îți dăm, Doamne-n veci dăm.